Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin thumma ma ba'd. <coughs> Do se svaka zahala pripada uzlištom Allahu tebaraka ve teala, as-tur til zemli nabiisa, salavat miri salam, na Allahu do sudnjega Uvažna Uvažena, braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda u zimskom periodu nakon jacije namaza družimo se sa knjigom Rijadusa Alehin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora, imama Nevevija Rahmetullahi Alehi. Kao što znate, već neki četiri, pet ili možda i šest e, zadnjih predavanja, mi smo ušli u posljednje poglavlje, veliko poglavlje u knjizi Rejad Salihin u kojim imam Ennevi Rahmetullahi Alehi pokušava da objedini, da spomeni argumente koji tretiraju zabrane u islamu. Jednostavno, iz poglavlja u poglavlja imam Ennevi i nas vodi kroz različita poglavlja koja islam tretira kroz pitanja zabrana, pa smo radili mnogo, mnogo interesantnih tema. Zadnje što smo radili jeste zabrana, zabrana žigovanja, ili žigosanja životinja po licu. Nakon toga u 283. podpoduglavlju kažem vam sve vrste životinja zabrajno kažnjavati spaljivanjem, pa čak i ako je riječ o mrtvim drugim, e, ako je riječ o mravima ili drugim insektima. Pogledajte bracio moji dragi zini sestre, kako je islam lijep, kako je savršen. Čak i životinja koja, znači, po, po tom svatanju ljudskom nije razumno biće, u islamu ona ima velika svoja prava. I mi smo o tome mnogo, mnogo puta govorili, sjećate se onih hadisa u kojima je Allahoposlanik Ali Serhatu je se, se spomenuo da će žena biti kažnjena džehennemom, vatrom, samo zbog mačke koju je zatvorila, nije je hranila, niti je pustila da sama sebi traži hranu. Znači, taj hadis i mnogi drugi hadisi ukazuju kako islam tretira i blagoslovljeno gleda na životinje. U ovom podpoglavlju imam, nevi Rahmetullah i Alehi želi da poduči čovjeka muslimana, opet kroz vjero argumente, da u islamu kako životinje, tako isto i ljude nije dozvoljeno kažnjavati, mučiti vatrum. Kaže se u 1609. hadisu o Debuhuriri, radije Allah, se prenosi da je rekao, Allah poslanika, ili se letu osam poslao na se vojnu akciju i rekao nam, ako nađete toga i toga, pa je spomenuo dvojicu kurješija, obojicu ih spalite. Međutim, kada smo tijeli poču akciju, poslanika, ili se letu osam reče, bio sam on naredio da spalite toga i toga, ali vatrom u istinu ne kažnjava niko osim Allah, pa ako ih nađete, obojicu ih ubijte. Hadis bileži imam Buharija. U ovom hadisu vidimo da laoposlanik jedne prilike je jednu izvidnicu e, znači sa određenim vojnim zadatkom pa je toj izvidnici dao naredbu da ako sretnu dvojicu ljudi koji su bili, hajde da kažemo posebno poznati po zlu prema Božijem poslaniku i prema muslimanima, pa je laoposlanik naredio da se ta dvojica ljudi likidiraju na način što će se spaliti. Nakon toga, prije nego što je vojska krenula, jer je to naređenje bilo na početku, pa kada je vojska trebala da krene, Allah poslanik alaih salatu wasalam derogirao je taj propis. Naveo je razlog zašto pa je kazao, doista vatrum ne kažnjava niko osim uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, pa ako nađete onu dvojicu koju se vam spomenuo prije, njih ubijte, nemojte ih spaljivati vatrum. Pa iz ovog hadisa vidimo, znači da je zabranjeno u islamu bez obzira što se radilo o neprijatelju ili s sprovođenju određene kazni da nije dozvoljeno ubiti insana na način što ćemo ga što čega neko spaliti vatrom. Nakon toga drugi hadis Od ibn Mus'uda radijallahu tanallahu anhu prenosi da je kazao Pili na jednom putovanju sa Allahovim poslanikom, ali i se retu ose pa se on udaljio kako bi objel ovu nuždu. A mi smo vidjeli crvenoglavu ptičicu sa dva ptičića koji su, ko, koja su joj uzeli. Ptica je uznemirno lepršala iznad nas, a kada je vjerovjesnik sallallahu alaihi vselem došao, pitao je ko je ovu pticu ražalostio, uzevši joj njene ptiče. Vrat što je ineptiče. Kada je ugleda umravinja koji su spalili, on upita: "Koga je spalio?" A mi odgovorismo: "Mi." On tada reče: "Niko nema pravo kažnjavati vatrom osim gospodar vatri." U ovom hadisu znači vidimo opet milost islama, vidimo kako Allahov poslanik, ali se letuje, ve se sellem, odgaja svoj ashabe. Pa vidimo na početku Hadisa da je Allah poslanik otišao od svoje vojske zbog fiziološke potrebi Kada se vratio, zatekao je da su oni uzeli malu ptičad od jedne ptice koja je kružila iznad njih jednostavno iz rahmeta i milosti prema svojim ptičićima. Očekivala je, hajde da kažemo, neko rješenje. Pa je Allah poslanik Hadisa Liatu Veseram naredio da se toj ptici vrate njena ptičadi pa je vidio zapaljen mravinjak. Pa je upita Allah poslanika ko je to uradio, pa sva so sabi kazali da su to oni uradili, pa je Allah poslanika zabranio da se spaljuje mravinjak ili bilo šta vatrum, opet pojašnjavajući da nema niko drugi pravo da kažnjava vatrum osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kad u pitanju konkretno mravi, pogledajte kako islam precizan i savršen i potpun. U vjerodostojnom hadisima Allah poslanik a.s. zabranio je da se ubijaju četiri vrste životinja. Zabranio je Allah poslanik da se ubija četiri vrste životinja. Jedne od ti četiri vrste životinja jesu i mravi. Pa je znači došao vjerodostoj na hadisu u kojima Allah poslanik zabranio da se ubijaju mravi na bilo koji način. To je generalan propis u islamu da je zabranjeno ubiti mrave. Nakon toga se postavlja pitanje, a šta ako dođe situacija da mravi uznemiravaju čovjeka? Kao što se nekada zna pojaviti u kućama, da jednostavno skoro pa nemoguće živjeti, pojavi se mravi u stanu ili u kući, šta u toj situaciji raditi? Pa kažu islamski učenjaci da propisa Allah poslanika, kada se letu, se, ram, se zabranjuje ubijanje mrava, odnosi se na bezpotrebno ubijanje mrava, dok ako bi čovjek imao potrebu I to je jedno veliko pravilo za sve životinje. Onog momenta kada životinja počne uznemiravati čovjeka, čovjek ima pravo da ubije životinju kako bi, hajde da kažemo, kutarisao se životinskog uznemiravanja. Pa je tako i sa mravima, bez obzira što je došla zabrana da se mravi ubijaju, onog momenta kada mravi počne uznemiravati čovjeka, i otežavati mu normalan život, čovjeku je dozvoljeno da ih ubije, ali znači u tom njegovom rješavanju neće ih ubijati vatrom, jer imamo poseban hadis koji zabranjuje da čovjek bilo koju životinju ubije tako što će je zapaliti vatrom. Pa pogledajte koliko propisa čovjek znači treba da znako i se vezuju samo za jednu vrstu životinja, za mrave. Rekli smo Znači da je u islamu generalno zabrajeno ubiti mrava. Ako se mravi pojavi u čovjeku u kući ili bilo gdje drugo, do te mjeri da ga uznemiravaju, da ne može normalno živjeti, čovjeku je dozvoljeno da, da eliminira mrave, ali to neće uraditi vatrom, pošto postoje virodostojni hadisi u kojima je Allah poslanik alihi selet wasalam, zabranio, zabranio spaljivanje životinja i mrava konkretno. Nakon toga, 284. podpoglavlje, kaži imam enevi, onome koje je u stanju vratiti dug, strogo je zabranio da odgovlači sa njegovim vraćanjem kada to zajmo zajmodavat zatraži. Rekli smo da imam enevi rahmetullah, ali pogledajte, govorio je sad o zabranju koje se vezuje za životinje, sad odjednog prelazi u jedno novo, novo poglavlje koje se vezuje za međuljudske odnose, a radi se o bezrazložnom odgađanju vraćanja duga. Mi smo više puta govorili o propisima duga u islamu, pa smo kazali generalno gledajući islam, ne podstiće na da se uzima dug bespotrebno. Zašto? Kako čovjek ne bi došao u situaciju da ne može vratiti dug i, ne daj Bože, da ne bi dolazio u neke nezgodne situacije. Ali, ako čovjek ima potrebu, u islamu je dozvoljeno i to se smatra, zapamtite, dati nekom je dug, se smatra dobro djelo. Zato u islamu, vidjet ćemo danas u jednom od narednijih poglavlja, kamata je zabranjena. Zašto? Zašto? Zato što čovjek kada nekom dat dug, on je njemu učinio dobro dijelo. Nije dozvoljeno naplatiti dobro dijelo. Ako sam dao hiljedu maraka u dug, treba da mi se vrati hiljedu maraka i ja ću kod Allate Barke Tala biti nagrađen. Zbog toga što sam čovjeku svoga imetka dao hiljedu maraka da se pomogne, on je to poslije vratio. Ali ako kažem, vratit ćeš mi 1100 ili 1200, tada je to kamata i tada je to naplačivanje dobrog dijela. U svakom slučaju, Islam je savršen, Islam je potpun, Islam je lijep, Islam je univerzalan, pa je definisao tačno kako će se čovjek odnositi prema onome komu je dao dug. Znači, Islam tretira onoga, ako da je dug da je učinio dobro dijelo. Dobro, ako nam je neko dao pare u dug, uradio dobro dijelo, kako mi treba da se obhodimo prema njemu? Lea ješkuru men lea ješkuru nas, onaj ko nije zahvalan ljudima, on nije zahvalan Allah, tebarko je tala. Pa insan koji od nekog uzme dug, obaveza mu je da se potrudi maksimalno da tom čovjeku u dogovorenom terminu vrati pare koje mu je on pozainio, Čak šta više, velik broj ljudi ne zna da ako nam je neko dao dug i nije nam ništa uvjetovao, kaže evo ti hiljedu maraka, vrati mi za mjesec hiljedu, pohvalno je i lijepo je kao vid zahvalitom čovjeku pridodati nešto na taj iznos. Pa primjera radi, ako nam je čovjek dao hiljedu maraka, onda kada nam je bilo teško i kaže vrati mi za dva mjeseca, kada mu vratimo za dva mjeseca, kažem, ovo je hiljadu maraka koji si mi dao, a ovo je 50 maraka, otiđi od mene, pojedi ručak, počasti sebe i svoju porodcu, jer si mi pomogao. Ali pazite, to ne smije onaj ko daje dug uvjetovati, niti smije i šaretiti. niti uz dugovanje treba ikakvu drugu korist koristka, da bi čovjek rekao čovjeku, da ću ti 100 maraka zajam. Vratit ćeš mi sto maraka, ali ćeš mi do od sutra pomoći malo nešto radit. To je kamata. To je kamata. U islamu toga nima. Dao si dug, toliko ti se vraća. Ali onaj ko vraća dug, ima pravo i moralno je ako hoće da još poveća i da dadnije kao vid zahvalnosti. Jer je Allah poslani k'alihi Selam, tako postupao i kazao je da su najbolji u islamu onih koji na najljepši i najpotpuniji način vraćaju dugove. Dobro, da se vratimo našim poglavljom. Ako smo već od nekog uzeli dug i došlo je vrijeme kada trebamo vratiti dug, mi ako imamo dug, imamo te pare, obaveza nam je da ih vratimo, ako mu ne vratimo, padamo u zulum i padamo u nepravdu. Pogledajte kako islam lijep i savršen pohvalio je da čovjek nam dadne pare u dug i to je njemu dobro djelo. Mi smo se okoristili njegovim novcem kojeg je on zaradio, treba da mu ga vratimo na vrijeme i ako bi ga, ako ne bi vratili na vrijeme, a imućni smo. Ovo je mnogo bitno. Može se desiti da čovjek nije imućan. Ne može vratiti. Tada po ajetu i sure El Beqara odgodite mu vraćanje duga. Ali ovdje govorimo kao što je slučaj sa mnogim ljudima danas. Čovjek pozva mi pare, nakon toga on pare ima, ali jednostavno ne želi da vrati. Pa insan koji mu je učinio uslugu mora da se crveni i traja, kad mi vratit, što mi nisi vratio, ne može ga dobiti na telefon, ovaj se sakriva, a on ima pare. Pa ako čovjek ima mogućnost da vrati dug, a nije ga vratio on je u islamu počinio zulum, nepravdu i to je jedan veliki, veliki grijeh. Imam en nevi rahmetullahi aleyhi ovo poglavlje započeo je riječima uzvišen Allah s.a.v. u surjeni sa inna Allah je murukum entu edul emanati ila ehliha Allah vam naređuje da povjereni stvari vratite, njihovim vlasnicima povjereni stvar čovjek ti je dao i metak svoj u dug ne smije ti to naplatit da je da se pomogneš onog momenta kada znači dođe vrijeme vraćanja treba da mu vratiš ako si u mogućnosti nakon toga imam mene rahmetullah je citirao i najpoznati jadijskog imam i Buharija i Muslim Odebuhuriri, radi Allah, prihvati, Allah poslanik alihi selam rekao kada onaj koji je u mogućnosti vratiti dug bezrazložno odugovlači s njegovim izmirivanjem to se smatra nepravdom i zulmom. A ako dužnik prenese dug na drugu imućnu osobu koja njemu duguje neka to zajimodavac prihvati. Ovaj hadis Obohva ta dva propisa. Prvi propis je, kao što smo vidjeli jasno, kada onaj koji u mogućnosti vrati dug bezraznožno, odugovlači njegov izmirivanje, to se smatra nepravdom. Mat lulani je voljmun. Da čovjek odugovlači vratiti dug, a on je u mogućnosti, to se u islamu smatra zulom i nepravda. Pa bin sam vjernik trebao da se pazi. Da ne nekom je komu je dao dug na takav način, umjesto da mu vrati prije vremena, umjesto da mu se zahvali, umjesto da dovi za njega, umjesto da ga nagradi poklonom što mu je to učinio, on odugovlači sa vraćanjem njegovog imetka, pa to Islam smatra zulmom i nepravdom. Drugu stvar koju ovaj hadis pojašnjama jeste kaže ako dužnik prenese dug na drugu imućnu osobu koja njemu dugu je, neka to zajimodavac prihvati. O čemu se radi? Jedan propis koji je malo poznat našem podniblu. Primjer radi, ja sam uzeo dug od nekog čovjeka koji se zove Mohamed. A meni ima isti toliki dug čovjek koji se zove Ahmed Dužan. Da ja ne bih čekao od Ahmeda, pa davao Mohamedu, ja kažem Mohamedu, toliki isti dug imaš kod Ahmeda, on će ti to vratiti. Pod jednim uvjetom znači da je taj Ahmed bogat i mučan i da će mu na vrijeme vratiti. A ne da ja prebacim svoj dug kojeg sam trebao dati čovjeku, kažem, e sad ti idi ganjaj tamo nekog lijevog, pa hoće li ti dati ili neće? Ne. Samo znači u situaciji Kaže Allahu se letu selam, ida utbi'a ahadukum ala mali, kad neko od vas bude prebacio svoje dugovanje na nekog drugog koji je mogućan, koji je meli, koji ima novac koji će vratiti, neka to zajmodavac prihvati. Pa u islamu znači ako sam ja nekome dužan određenu svotu, a toliku svotu Je meni neko dužan, ja onome ko mi je dao zajem imam pravo da kažem dugovanje moje će ti platiti taj i taj jer je on dužan meni isto toliko novca, ali rekli smo pod uvjetom da je on imučan. Pa je bilo u lemije koji su smatrali da ako ja to predložim zajimodavcu da mu je obaveza da to privati jer je Allah poslanik to izrekao u naredbenoj formu pa je kazao felijet da neka to privati zajimodavac. Dok tri mezeva su smatrali da je to povalna stvar, da nije zajimodavcu obaveza, on kaže ne, ne, ne, ne interesujem, ja sam tebi dao pare, ja želim od tebe da mi vratiš dug, ali vidimo ovdje ovaj poslanički savjet i recept, na laoposlanike preporučuju da ako neko, nekom je dug, pa on kaže dug mjesto mene će vratiti taj, taj jer je on meni toliko dužan i on je povjerljiv i on je imučan, zajimodavac bi trebao da to privati i da svoj dug uzme od te osobe. Nakon toga ima venirajme tolajalihi, počni opet s jednim novim poglavljem interesantnim, lijepim. Opet svakovo poglavlje ukazuje bez obzira što zabranjuje određene stvari, pokazuje kako islam lijep, kako islam savršen, kako islam potpun. Jedna od stvari koja je Pokazatelj potpunosti vjere i islama jeste činca da čovjeku islamu kada nekom i da poklon i taj insan prihvati taj poklon. Razlika je kada nekom kažemo obećajem ti dati sat, još on nije taj sat uzeo, to je nešto drugo. Razlika kad kažem dajem ti sat na poklon i čovjek uzme sat. Nakon dva, tri dana ja dođem i kažem znaš šta je Hajti meni vrati moj sat, ja sam tebi njega dao na poklon, džabi, hajti meni njega vrati. Islam, vjera, savršena i potpuna, strogo, ali baš strogo zabranjuje da insan nekom dadne nešto u poklon. I taj insan to prihvati, preuzmi, nakon toga da on to traži nazad. Mi imali jedno slično poglavlje da čovjek prigovori insanu na učinjenoj usluzi učinješ čovjeku dobro djelo i onda sutra kaješ, a znaš kad sam ti ja to uradio. To je u islamu zabranjeno. U islamu je isto tako zabranjeno da čovjek traži poklon nazad. Iz dva razloga. Prvi razlog je davanje poklona u islamu je dobro djelo. Davanje poklona u islamu je dobro djelo. Pa insan kada nekom je nešto dadne kao dobro djelo, nema poslije pravo da kaže sad ja to dobro djelo poništavam ja želim e, nazad tu dunjalučku stvar dajem dunjaluku prednos na dobrim djelom koji sam očekivao za taj poklon na ahiretu a s druge strane kakav je osjećaj osobe kojoj mi nešto danas darujemo bilo veliko ili sitno mi mu nešto damo čovjek lijepo obraduje se imam sat imam mobitel imam olovku itd. sutra ti kažeš e, znaš šta je Aj ti meni vrati ono moje. Kako će se čovjek osjećati? Pa Islam strogo strogo zabranjuje da insan nekom nešto podari, daruje u poklon nakon toga to traži nazad. Rekli smo da je uvjet, imamo dva uvjeta. Prvi je uvjet da ta stvar bude preuzeta. Ako insan nekom kaže da ću ti sat poslju taj sat Nije još dao, nije preuzeo, ako mu ga ne da dne, ne potpada pod zabranu. On bi trebao da ispuni zato što je to obećao. Ali, znači, ne potpada pod ovaj propis. S druge strane, da se ne radi o poklonu koji je roditelj dao djetetu. Jedinu islamu koji ima pravo da traži poklon nazad jeste roditelj od djeteta. Zbog veličine prava roditelja. I zato što je samo djete kompletno i djete i njegov imjetak ku jednu ruku su plod njegovog oca. Samo njegovo biološko postojanje znači je plod njegovog oca, pa je Islam izuzeo samo jednu kategoriju ljudi, to je da roditelj, ako nešto da djetetu, pa se hajde kažemo predomisli, on ima pravo da traži svoj poklon nazad. Jer je to izuzeto vjerodostojnim hadisima. Da vidimo. Da vidimo. Hadis koji govori o tom pitanju. Hadis o tome su što vidiš kod Imama Buhari i Muslima. Kaže je od Ibn Abbasa se prenosi da Allahov poslanik rekao: Onaj ko traži povrat poklona koji je darvo, poput je psa koji se vraća ono me što je povratio. U drugoj verziji navodi onaj ko traži da mu se vrati sadaka koji je udjelio poput je psa koji povrati, pa se vrati i pojede ono što je povratio. I u jednoj verziji se kaže onaj koji traži nazad ono što je nekom je poklonio isti je kao onaj koji se vrati onome što je povratio. Pogledajte na kakav način islam zabranjuje povratak poklona. Kakvim primjerom tu upoređuje? Kaže Allahu poslanik onaj ko nekom je nešto da. Pa traži taj poklon nazad, primjer je njega primjer psa. Koji nešto povrati i sebe. Znate kakva, kakva je tečnost koju čovjek povrati? Pas to povrati, kaže, nakon toga dođe i to što je povratio ponovo pojedi. E takav je primjer u islamu insana koji nešto dao u ime Allaha želit će Allahu zadovoljstvo, nakon toga traži povrat svega toga nazad. Pa su islamski učenjaci na osnovu ovog gnusnog primjera, primjer psa koji povrati, pa to pojedno, ponovo pojede, kazali da je strogo zabranjeno islamu, da čovjek traži svoj poklon nazad. Za ovo vraćanje poklona nazad vezuju se nekoliko stvari. Prva stvar jeste da Ovo obuhvata sve osobe osim roditelja. Ovo obuhvata sve osobe osim roditelja. Pa čovjek ako dadne poklon rođaku, dadne poklon prijatelju, poznaniku, bilo kom je da dadne, ne ima pravo da to traži na sad. Jedina kategorija jeste izuzeta u vjerodostnim radijsima kategorija roditelja koji kada svome djetetu nešto daju, imaju pravo Zbog veličine svoga prava kod djeteta da traži svoj poklon nazad. Isto tako, bez obzira radilo se o velikom poklonu ili malehnom, vidjet ćemo iz određenih hadisa, znači bez da li čovjek dao nekomu olovku, ili mu dao hiljadu maraka ili nešto veće auto, pokuđeno i zabranjeno strogo islamo je da čovjek kaže daj mi moj poklon nazad. Rekli smo da se propis o, ovaj vezuje za poklon koji je preuzit. Onog momenta kada čovjek preuzme poklon kojeg smo mu dali, on tog momenta postaje njegov vlasnik. Ako bi nekom dali sat, mi kažemo, evo ti sat. Onog momenta kada on preuzme sat, od tog momenta on je vlasnik tog sata i zabrajeno islamu da čovjek traži sat nazad. Ali ako bi čovjek samo rekao, daću ti sat, Nakon toga mu nedadni taj saat, znači na njega se ne odnosi ovaj propis, ali bi definitivno trebao da ispuni svoje obećanje opet shodno drugim hadisima Allahog poslanika, alaihi salatu wa salam. Nakon toga u 1613. hadisu, imam nevi rahmetullah, alaihi navodi, jedan praktičan primjer koji se desio za vrijeme Bođevi poslanika, a vezuje se za Povratak poklona. Kaže se Omer ibn El Khattab radijallahu bihi poveda: Darovao sam konja, svog konja jednom čovjeku kako bi se na njemu borio na Allahov putu. Ali on ga nije pazio onako kako bi trebao, pa sam ga ti od njega odkupiti nadajući se da će mi ga jeftino dati. Pitao sam Allahu poslanika li seratu selam, a on mi odgovori: Ne ga kupiti. Pa makar ti ga prodao i za jedan dirhem i ne vraćaj se onome što si dao kao sadaku, jer u istinu onaj ko traži da mu se vrati sadaka koju udjelju poput je onoga ko se vrati onome što je povratio. Ovaj hadis prvo ćemo ga ponovo predpričati i nakon toga uzeti nekoliko propisa iz ovog hadisa. Prva stvar, spojenje se na početku hadisa, Daomar radijallahu talanhu, Nekom čovjeku darovao konja kako vi taj insan na konju mogao da ide da se bori na Allahom tebarkovi tala putu. Pa je taj čovjek zapustio to konja i nije ga ranio niti izdržavao onako kako je propisano i naređeno. Pa je ona radi Allahom pomislio da ga otkupi od njega, ali znači, znajući da je čovjek ispustio životinju, želio je da ga kupi, pa znači da nakon toga ga možda opet neko je daruje, ali prije nego što je otišao da ga kupi, otišao je Božim poslaniku, pa mu je tu ispričao, pa mu je Allah poslanik rekao, nemoj ga kupiti, pa makarti ga prodao i za jedan dirhem. I nemoj se vraćati omere onome što si dao kao sadaku, jer onaj koji se vraća, vraća ono što je dao sadaku, je poput onoga koji povrati, pa se vrati tome što je povratio. Kažu islamski učenjaci da ovaj hadis nosi u sebi mnoge koriste, jer evo mi ćemo spomenuti neke. Prva stvar, vidimo ovdje da režljivo Stomera radi Allaho t.a. koji je bio darežljiv, režljiv, gledao je da iskoristi svaku priliku da zaradi dobro dijelo, pa jednom čovjeku poklonio konja na kojem će se taj čovjek boriti na Allahom putu. Nakon toga, Omer kada je vidio da taj čovjek zapustio to konja, Nije tražio nazad u konja, već je tijel da ga kupi, ali, kaže Omer, pa sam ti od njega da otkupim, nadajući se da će mi ga dati jeftino. Iz dva razloga. Da će mi ga jeftino, jer sam ja njemu njega dao već džabi. A s druge strane, životinju je on zapustio, pa isto razloga da će mi ga jeftino. Tako je on razmišljao. Ali, Omer, iako imao mnogo znanja, i uzvišen je Allah, tebarko je tala, u više Hadisa, Potvrdio je Omerov stav, kojeg je Omer radijalallahu tarjanu iznosio, opet Omer, prije nego što je uradio, određenu stvar pita Božijeg poslanika. Ovdje učimo jedan veliki ders, jednu veliku korist, da trebamo pitati prije nego što uradimo. Nama se nerijedko dešava da i ama, da nas nazove, čovjek kaže, ja sam uradio to i to, šta ću sad, pogriješio sam treba pitati prije nego što čovjek određenu stvar uradi. Kada uradi veće problem mnogo veći. Pa je poslanik Ali se tu asram kazao, le tešteri nemoj ga kupova zabrana, nemoj makar te ga dao za dinar. Bez obzira zašto, kažu islamski češnjaci razlog je onaj koji sam spomenuli ti si to dao na Allahovom putu i dobio si kod gospodara nagradu za to. Sada kada bi ti htio da otkupiš, znači mi govorimo o propisu da čovjek otkupi od insana ono što mu je dao u poklon. Čovjek, dadne nekom je poklon sat, prođe 15 dana, 20 mjesec, kaže čovjek, hajde da kupim od tebe taj sat. Kažu islamsko čenjaci, običaj bi bio da taj čovjek koji ti to proda, da ti to proda malo jeftinije. Zato što si ti i taj koji si njemu dao, šta? Besplatno. E ta razlika, ono što ti on dao jeftinije, to je povratak u poklonu kojeg si mu ti dao. Islam zabranjuje da se traži poklon nazad. Ovdje znači je indirektno, indirektan povratak onome što je čovjek nešto dao u poklon. Ovo je propis kojeg malo ljudi zna, ako smo nekome dali nešto na poklon, mi nemamo pravo to više od njega kupiti. Zašto? Jer kažu učenjaci, običaj je da takva stvar kada bi se prodavala, prodavale bi se jeftinije od njene vrijednosti, jer insan zna da mu je to čovjek podario besplatno, pa ne bi imao srca da mu to prodao po nekoj normalnoj cijeni. Pa kažu islamski učenjaci, insan kada je već nešto darovao, darovao je i zato je nagrađen. Prilikom kupovini kupio bi to jevtinije, razlika ta, to je ono što je Islam pokudio, da čovjek, znači ono što je dao, da to vrati i takav primjer je primjer onoga psa koji nešto povrati, nakon toga to pojedi. Pa su znači islamski učenjaci spomenuli da je zabranjeno čovjeku da kupi stvar koju je on nekom i poklonu. E sad kada bi taj insan kome smo mi poklonuli nešto, prinradi dausam sat, hasi, husi, mui. On nakon određenog vremena proda taj sat nekom i drugom, ja nakon toga ponovo imam pravo da ga kupim. Ali direktno kupiti od onoga kome sam poklonuo hadisi jer od osnovu koju bilježi Buharija i muslim to zabranjuju. <kuh> Nakon toga Imam Nevi Rahmetullah Jalihi prelazi sad u jedno opet novo poglavlje, 286. poglavlje Najistrože je zabranjeno bespravno trošenje i metka jetima tima siročadi. U islamu Ako čitamo izvore Islama, Kur'an i Sunnet, vidjećemo da je mnogo pažnje Kur'an i Sunnet posvetili su jetimima. Djeci koja su ostala bez oca prije punoljetstva. Ovo je mnogo bitno da znamo da širijac smatra jetimom dijete, muško ili žensko, koji ostane bez oca, samo bez oca, prije punoljetstva. Na punoljetstvo se misli punoljetstvo u islamu, a u zimskoj školi islama prošle godine smo pojašnjavali kako i na koji način insan u islamu postaje punoljetan. Znači, prva stvar, ako pogledamo u izvore islama, Kur'an i Sunnet, vidjećemo da mnogo pažnje posvećuju ovoj populaciji, znači, društva, to su siročadi, jetimi. Jetimi su osobe ima je preselio otac, a oni još nisu dostigli punoljetstvo. I u onog momenta kada dijete postane punoljetno, više nije jetim. Či sve su to stvari koji su nam potrebne u određenim situacijama u našem životu. Pa je jetim osoba dijete čije umru otac prije nego je ono postalo punoljetno. U onog momenta kada dijete postane punoljetno, više nije jetim ili ako dijete umri otac, A ono već punoljetno, ono se u islamu ne smatra jetimom. Rekli smo da je mnogo kuransko-hadijskih argumenta koji govori o obavezi društva prema jetimima, o velikim nagradama koje čekaju ljude koji pomognu jetime i o velikim prijetnjama onima koji, ne daj Bože, i življavaju se na timima ili ne da Bože još gori od svega toga da uzurpiraju njihovu imovinu. Zašto? Jer je tim je ostao bez oca. Neko ko se brine o njemu i njegovom imetku. Pa su oni lahak plijen za ljude koji žele da znači se obogate. Pa je Islam strogo, strogo, strogo zaprijetio da čovjek dira bespravno i mjetak jetima. U vjerodostu na madisu Allah posanika alaihissalatu wasalam je spomenuo da onaj ko bude kafilul jetim, onaj ko brine, dosta puta ljudi ovdje smatraju eh, kao skrbnik jetima, samo pare. Ko bude znači, finansirao jetima dok odraste, kaže, Allaho poslanikom će sa mnom biti u dženetu ovako, pa je pokazao dva prsta. Tako će biti blizak boživim poslaniku, ali Allah najbolje zna ispravno, značenje ovog hadisa jeste da onaj ko bude brinuo o jetimu u svakom pogledu i bude ga financijski, znači financirao, ali isto tako i odgajao. Nije cilj islama da samo djete Finansijski obezvidimo. Damo mu pare i on ode na pijacu, ode u diskoteku, ode se al, alkoholizirati i tako dalje. Ne. Ovaj hadiz gdje se kaže da Allahoposlanik je rekao ko bude brinuo o jetimu, on će biti sa mnom u džennetu ovako, ob, obuhvata da se brinemo o jetimu fizički, materijalno, ali da se brinimo i o njegovom nadzoru, o njegovom odgoju, o njegovom ponašanju. Nakon što smo to shvatili ispravno, vraćamo se ovom 186. poglavlju, kaže najistrožije je zabranjeno bespravno trošiti i metak je tima siročati. Iman i Rahmetullah Jalihi ovdje nam je citirao nekoliko ajeta. Prvi ajet Suria čudnišu on Allah Suria 4 inel ladina jakuluna amwal al yataama zulman in ma jakuluna fi butunihim nara wa sayasluna saira Oni koji bez ikakva prava jedu imetak siroča dijetima doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti znači jedna je stokap prijetnja da insan bespravno bespravno jede i metak je tima da ga uzima, da ga uzurpira troši kako ne treba prijeti se Kur'anom znači Kur'anskim ajetima stokom kaznom onome koji se poigrava i bespravno uzurpira i uzima i metak je tima u drugom ajetu kaže uzišeni Allah وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلِيَتِينِ illa bilteh ahsen aimet kusiroc etase ne približavajte osim na najlepši način pa i dopušteno insanu da se približi metku tima na lijep način šta znači na lijep način da ga čuva da ga investira i tako dalje ono što će unaprijediti metak ako vi rekli da dijete je tim i naslijedilo je iz svog oca neku firmu Naslijedilo je novac, naslijedilo je nekretnine, pa približavanje tom imetku na način da čovjek to želi unaprijediti, investirati, povećati znači prihode tog imetka, to je u islamu pohvalno. Ali znači čovjek treba da zna da je to imetak etima i da ima pravo da mu se primiće samo ako ima ispravnu namjeru da uradi nešto korisno i plemenito sa tim imetkom Treći ajet koji imam je nejunitirao ajeti sure Al-Baqara 220 i yasaluneka an iliyama kul islahu lahum khair wa antu khaltuhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufside min al-muslih te o siročadi. Allah kaže šarom Alihi Muhammedu alaihissalatu wasalam, Muhammede, pitajte ljudi o siročadi. Reci, bolje je imanja njihova unaprijediti. Najbolje što možete urati jeste da njihova imanja unaprijedite. Rek smo malo prije, na osnovu ajeta i sura Nisa, ako jedete njihove imetke bespravno, to će vas odvesti u džehennem. Pa nastavlja, A ako budete s zajedno živjeli, pa oni su braća vaša. A Allah umje razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Ovo se odnosi na situaciju da su ljudi znali imati dijete i u kući svojoj, a dijete ima i metka. Pa su se bojali kako i na koji način da ne dođu u grije. Da jednostavno i dijete i etim dio Hrani i potreba u kući financira svojim imetkom pa su se onda bojali, bojali su se te granice kako da mi djete odgajamo u našoj kući ono jedne zajedno s nama. Mi bi najlakše bi bilo da njemu iz njegovog imetka spremamo ono jedni samo i tada smo sigurni da mi nismo zakinuli to djete. Pa Paola kaže ovdje a ako budete s njima zajedno živjeli pa oni su braća vaša ali onda završa kaže... Wallahu ja'lemul mufsidamina muslimih Allah dobro zna i razlikuje pokvarenjaka od dobročinitela. Znači, čovjek ako bi došao u situaciju da u svojoj kući ima jetima i jetim ima svoj imetak, on će se potruditi da odprilike, znači odredi koliko taj jetim troši i da to njegov imetak pomiješa sa svojim i od toga kupi hranu, odjeću i sve i da taj jetim ne bude odvojen u kući, već da zajedno sa djecom od čovjeka u čoj kući odrasta, da zajedno jedu, ali da se čovjek trudi, znači ne da, hajde kaže, ma uzet od njega 500 maraka, ima on novca, a djete ne može pojesti 100 maraka. To je neispravo, već da čovjek se potrudi, da znači procjeni koliko doista to djete troši, a ako se desi znači, to neko manje odstupanje, Allah Žešanu kaže Allah zna ko to radi iskreno i ko to radi neiskreno Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja nakon toga Imam Nevi Rahmetullah u ovom poglavlju spomenuo jedan veliki veliki mnogo koristan hadis vjerujem da smo svi čuli taj hadis i možda u ovom hadisu da bi se on komentarisao potpuno Potrebno je jedno predavanje, a kada bi rekli i serijal predavanja, ne bi pogriješili. Od Ebu Hureyri, radi Allah, to je nam se prenosili da je uvijestnik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, klonite se sedam uprošta, upropaštavajućih grijeha. Allahoposlanika alaihi wa sallam nabraja svome umetu sedam grijeha upropaštavajući. El Mubiqat. Znači, toliko su opasni da oni uništavaju svoga počinjuca. Uništavaju mu Dunjaluk, uništavaju mu Ahiret. Pa bi im sam vjerni trebao da se pazi. Inače, mi smo dosta puta govorili na predavanjima o opasnosti grijeha. Jedna od opasnosti grijeha jeste i to da uništavaju svoga počinjuca. Zasleplju njegovo srce, njegovo srce postaje tamno, da ne može više razlikovati istinu od neistini. U ovom hadisu Allah poslanika, ali i se leo na jednom mjestu spomenuo je sedam tih opasnih, velikih grijeha, kojih bi se čovjek trebao maksimalno truditi, da ih, ne daj Bože, nikada ne počini. Kaže Allah poslanika, ali i se leo Čuvajte se i klonite se sedam upropaštavajućih grija. A koji isto to grijese Allahu posljedinče, upitaši ashabi. Pripisivanje Allahu sudruga. Činjenje širka. Čovjek vjernik treba da zna da je najveći grijeh u islamu širk. Moramo konstatirati da velik vroj ljudi ne zna o širku skoro pa ništa. Shodno tome je U svakodnevnom životu nerijetko se dešava da uradi dijelo koje je strogo zabrajeno islamu, koji nekada dolazi i doderađi da je to stavljanje uzvišenog Allaha na istu razinu sa nekim ili nečim. Pa čovjek vjerni treba da se podući. Hvala Allahođeru pa imamo knjige napisane iz akide koji govori o širku, o vrstama širka. Šta je to veliki širk? šta je tu mali širk šta je razlika između velikog širka i malog širka šta su to dijela koja izvode iz vjere jer uzvišeni Allah žršanu kaže u Kuranu. inna Allahe leju inna Allahe le jagfiru en jušrake bih o jagfiru madune velike limenješa Allah nije oprostiti da mu se širk učini da mu se neko pridruži kao sudrug, oprosti će ono što je manji od toga. Pa je ovo, znači, najopasniji grijeh, širk, pripisivanje sudruga uzišenom Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovim imenima, u njegovim svojstvima, u njegovom rubu bijetu. U tom je da neko i nešto mogu stvoriti osim Allah Đelešanuhu znači širk u rubu bijetu da kažemo da neko može stvoriti jer jedini ko nešto može stvoriti je uzvišeni Allah te barakeva ta'ala zato je uzvišeni Allah ljude izazvao mogu li ljudi stvoriti zrno mogu li ljudi stvoriti zrno iz kojeg će izići iz kojeg će izići klica mi možemo napraviti vještačku rižu ali tu rižu stavi u zemlju, nek stoji 100 sto godina, nikad neće proklijati. Pa je stvoritelj zemlje i nebesa, i svega što je na nezemlji i na nebesima uzvišeni Allah. Pa nije dozvoljeno bilo šta, niti bilo koga stavljati na rezinu sa uzvišenim Allahom, kada u pitanju stvaranje. Nije dozvoljeno nikoga stavljati na istu razinu sa uzvišenim Allahom, U njegovim imenima i svojstvima uzvišeni Allah ima lijepa i savršena imena i savršena i lijepa svojstva i nikomu sličan nije. Leji se ke mislihi šeji, ništa nije slično Allahu. Nažalost, u praktičnom životu nerijetko ljudi, određene ljude, određene sile ili takozvane vele sile, uzdižu na veći nivo od uzvišenog Allaha. I nije dozvoljeno uzvišenom Allaha učiniti širk o el u el-uluhijetu, učinjenju ibadeta. Nažalost, velik broj muslimana, oni koji se pripisuju islamu, čine razno razne ibadete nekome drugom ili nečemu drugom mimo uzvišenog Allaha. Da se ne bi sad ovdje mnogo dugo zadržavali, moji savjete, nađite, pročitajte nekoliko knjiga koje tretiraju temu širka kao najveće grijeha, njegove podjele, njegove opasnosti i tako itd. Drugi grijeh jeste baviti se sihrom, vraćanjem, uništavajući grijeh koju i ništava insana. Nažalost, živimo u vremenu kada sihribazi, vraćari, razvijaju biznise ko nikada u historiji čovečanstva. Djeluju čak i putem društvenih mreža. Kada pročitate kakve sve usluge nude, pomislite da su to ljudi van vanzemaljci. Čudno je samo kako sebe, ne spriječe i ne sačuvaju da se ne razboli, kako sebe ne zaštite od meleka smrti, kako sebe ne zaštite od lopova, sjećam se jedne prilike, jednom od velikih tih vračara uletili lopovi i opljačkali kuću, odnjeli dosta, dosta i metka iz kući. Kako ti sihribazi sebe ne zaštite i sačuvaju ako znaju gajb, ako liječe od svih bolesti, ako uh, nude sreću, ako spajaju ljude u brako i tako dalje. Pa je sihr jedan od najvećih grijeha u islamu strogo, strogo zabranjen. Treća stvar od sedam uništavajućih grijeha jeste ubiti osobu koju Allah zabranio ubiti, osim u slučaju da za njeno ubiso postoji opravdan razlog Ubiti nekoga bespravno. U islamu postoji slučajevi kada neko treba da bude ubijen, ali to ubijanje da se ljudi ne bi poigravali sa tim sprovodi samo vlast. I onaj koga vlast ovlasti, kao sudija, kadija i tako dalje. Alto nas sad mnogo ne interesuje koliko nas interesuje da je jedan od najvećih grijeha u islamu bespravno ubistvo. Pa imamo prvi grijeh širk, drugi grijeh bavljenje sihrom, treći grijeh jeste bespravno ubistvo. Četvrti grijeh hraniti se kamatom, da čovjek se bavi kamatom Ovdje je rečeno hraniti se kamatom, ali vidjet posle poslije u vjerodošnjim hadisima da Allah poslanik selam s.a. zabranio je davanje kamate, uzimanje kamate, potpisivanje kamate, svjedočenje kamate i tako itd. Islam strogo, strogo, na jedan možda i jedinstven način zabranjuje poslovanje kamatom zbog svih negativnosti koje kamata donosi Za jedno društvo u kojem živim. Jer ljudi nisu svjesni da kam atom ubijaju ekonomiju. Para ne može roditi paru. Zato islamu dozvoljena investicija. Kupio sam auto, za 10.000 rizikujem, rizik profit, pa ga prodam za 12. Ali dajem čovjeku 10.000 da mi vrati 12, Ne može para proizvesti paru. U tom slučaju, kada čovjek dadne čovjeku dug kamatni, tada dolazi do poskupljenja u društvu. Zašto? Jer onaj koji je digao kamatni kredit ima obavezu da vrati dug i da vrati kamatnu stopu. Pa je on prinuđen da podigne cijenu proizvodu. Podizanje cijene proizvodu umanjuje potražnju umanjivanje potražnje u o, određenog proizvoda umanjuje zaposlenike pogledajte kako kako kamata ruši društvo zato je uzvišenje Allah rekao ajtima koji ćemo poslije komentarisati u narednom poglavlju jenha qullahu riba Allah ruši Allah uništava kamatu I uveličava, blagosilja, povećava ono što se dadne u sadaku. Po našnim nekim dunjalučkim parametrima, kada Islam ne bi shvatao vjeru, kada se ne bi držao božanski savjeta i smjernica, logično bi bilo ako nešto dadneš na sadaku da to umanji tvoj imetak. A logično bi kao bilo dao sam čovjeku 100 maraka vraćam i 120 Ja sam uspio. Ne. Kod Allaha takav nije uspio. Kod Allaha, onaj koji dao kamatu, Allah oništava kamatu. A onaj koji je dao sadaku, Allah povećava njegov imetak i beričat u njegovu imetku. Doće nam nakon ovog poglavlja, posebno, kompletno poglavlja o zabranj kamate u Islamu. A ako bog da to će biti sigurno za sljedeću sedmicu, Kaže se sljedeći e, grijeh od sedam e, grijeha koji uništavaju ljude jeste bespravno trošiti imetak siročeta. Zbog ovog je, imam enevi, citirao ovaj je hadis u ovom poglavlju. Mi se nalazimo u poglavlju da islam strogo zabranju je da čovjek uzurpira, uzima, jede i imetak je tima siročadi. Zbog toga što taj imetak nema ko braniti, Islam je to podigao na jedan visok stepen zabrani, pa vidimo da jedan od sedam uništavajućih grijeha nakon širka, nakon bespravnog ubistva, nakon kamate, nakon sihra, dolazi i jedinje imetka, jedinje imetka je tima, bespravno jedenje i uzimanje njegovog njegovog uh, imetka. Šesti grijeh jeste bježanje iz borbe kada se vojske sukobe u islamu, znači kada dođe do sukoba, kada ljudi su u ratu, bježati, okretati lijeđa, neprijatelju, u islamu se smatra veliki grijeh. I sedma stvar, potvarati za blud, čestite i nedužne vjedice. Pogledajte kako islam savršen, kako je lijep Kada imamo osobu koja je moralna, čestita, vjernica, potvarati takvu osobu potpada pod jedan od sedam uništavajućih grijeha. A s druge strane, takva stvari i takav grijeh ruši jedno društvo. Kao što danas imamo naše, naše medije koje u većini slučajeva vrijeđaju potvaraju lažu na osobe koje su moralne, koje su čedne, koji praktikuju vjeru, koji čuvaju svoju moralnost, čednost, oni nje prikazuju nazadnim zalupanim i tako dalje. Pa je jedan od veliki grijeha potvarati, potvarati čestite i moralne vjernice da su počinile, da su počinile blud i nemoral. U svakom slučaju, braću moja draga i ciljni sestre, danas smo uzeli nekoliko interesantnih i lijepih poglavlja. Zadnje, evo, poglavlje koje smo uzijeli jeste zabrana, jedenja i jetima, pa smo kazali da je jetim u islamu osoba koja je ostala bez oca prije nego što je postala punoljetna, ako... Djete umre, otac nakon punoljetstva, ono se u islamu ne smatra jetim. Svakako ovo ne znači da ne treba takvu osobu pomoći, ali mi govorimo da li se na takve osobe odnose hadisi u kojima se postiče na brigu o jetimima. Kazali smo da islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje brigi jetima i rekli smo da kao što spomenu islamski činjaci, da se to ne misli samo bukvalno da čovjek je timu obezbijedi egzistenciju. Svakako, i to je bitno, i mnogo bitno, da jetim se ne pati, da ima hranu, da ima odjeću, da ima piće, ali smo rekli da isto tako to obuhvata i njegov odgoj, njegovu pažnju, brigu, da jednostavno ne bude, da samo to djete mi, hajde kažemo, debljamo, da samo jede, pije, da nas ne interesuje gdje će i šta će, Več onaj hadis da Allah poslani kaže ja i onaj ko se brine o jetimu bit ćemo u džennetu ovako da se time misli brinije se o jetimu i za njegovu egzistenciju, brine se i o njegovom odgoju pa smo ovdje citirali nekoliko jasnih argumenta u kojima smo vidjeli da islam strogo strogo zabranjuje i da je to jedan od velikih grijeha da čovjek uzurpira i bespravno uzima i metak jetima molim alađi nošteno da nas podući propisima vjeri, molim ga ja subhanova ta'la da nam bude milostiv na svoj danu i na kraju. Subhanake, Allahuma vebihamdike, eşheduen la ilaha ilan stagfiruke ve etubu ilik.